Újra kórházban A fény hol eltűnt, hol meg újra megjelent, vagy közelebb jött felém. Érthetetlen mormogást hallottam, ami arra késztetett, hogy megpróbáljak közelebb kerülni hozzá, de megint távolodott tőle. Teljesen elfáradtam, mégis el szerettem volna érni, még úszó mozdulatokat is tettem. Végső kimerültségemben fel is adtam, a fény gyorsan távolodott, a mora is elnémult. Újból teljes erőmből kezdtem úszni, tisztán éreztem a karjaimat, bár nem láttam őket. A fény előtt sötét ányak lebegtek ide-oda. Úgy tűnt nekem, hogy előlem akarják elállni az utat. Ennek ellenére tovább küzdöttem magam, a fény egyre közelebb került és nagyobb lett. Utolsó erőmmel belekapaszkodtam a szélébe, ekkor már a kezeimet is láttam. Hallottam, hogy valaki egészen halkan beszél hozzá. később a hang kisé felerősödött. Szemeim még be voltak a kunyva, de már tudtam, hogy sikerült átúsznom a fénypászmán, és elernyedhetek. Végre a hangok is érthetőbbek lettek. Él! Nem, meghalt! Aztán megint csend lett. Megpróbáltam felfogni a hallott szavak értelmét. Közben észrevettem, hogy erőm kezd visszatérni, már az agyam is működik. A hang ismét megszólalt. Meghalt. Igen, meghalt, hagyta jóvá egy másik hang. Én azonban már tudtam, hogy élek. Már meg tudtam különböztetni a beszélgető személyek hangját, már teljesen öntudatomon voltam. Azért egy pillanatig még vártam a megszólalással. Magamban meg ezt mondtam, hadd beszélgessenek. Kénytelenek leszünk egyedül meginni a sört. Hallottam Müller siránkozó hangját. Erre már kitörtem. Egyetlen csöppet sem kapsz belőle, seg fej. Még nem döglöttem meg. Csukjátok be az ablakokat, fázom. Valóban fáztam. Csak hogy amikor kinyitottam a szemem, rájöttem, hogy nem a nyitott ablak miatt, mert az zárva volt, hanem mert csak egy lepedővel takartak be. Micsoda, barmok? Mielőtt azonban tovább beszélhettem volna, Müller már parancsokat osztogatott. Klein, azonnal hívd ide az orvost. Szabó és Metzinger az ajtó elé és egy lelket se be. Még orvos se. Kizárólag csak a professzort. A megszólítottak elsöpörtek. Müller megvigyorogva hozzám fordult. Hm? Hogy érzed magad, csöpi? Jó, te degenerált vandál. Feleltem én is vigyorogva, majd Jónásra pillantottam, aki tátott szája látott, mint aki csodát lát. Csukd be a szád, mert kívül a gyomrod és szedd le a mellemről ezeket az ostoba szegfűket, mert csak megfulladok. A barátaim mindig is nagyon segítőkészek voltak, ennyire buzgónak még nem láttam Jónást. Felkapta a világokat is, egyszerűen a folyosóra hajtotta őket. Oda kinn néhány fehérköpenyes ember állt, akiknek ottó és Béla állta el az útját. Az orvosok hangosan veszekedtek velük, ami jót nevettem. Díszőrséget állnak a halott mellett, tréfálkoztam. Jónás becsukta az ajtót, és Müllerrel együtt csatlakozott jó kedvemhez. Percről percre jobban éreztem magam. Körülnéztem, de csak kopár meszelt falakat, meg a két vigyorgó mestert láttam. Mennyi időt aludtam át? kérdeztem. És miért vagyok itt, Müller? És hol van? Müller válasza alaposan meglepett. Már négy napja itt fekszel a kórházba. Ezt már különben is ismered. – De kiről akartál kérdezősködni? Ki hiányzik neked, Mimóza? – Senki te! Nem mondhattam ki már a nyelvem hegyén lévő sértést, mert Jónás is jelen volt, és nem akartam mindenkinek elárulni, milyen jóba lettem Müllerrel. Helyette megkérdeztem, mennyi az idő. De választ már nem kaptam, mert nyílt az ajtó, és az ezredes lépett be. Néhány pillanatig olyan kifejezéstelen arccal nézett rám, hogy semmit sem tudtam leolvasni róla. Aztán elmosolyodott és megszólalt. – Hát, megint itt vagy. – Nem sokáig, ezredes úr. Haragos arcot vágott. – A műtőbe vele! Jean és Charles jött be, majd a kerekes ágyon kifelé kezdtek tólni. barátaim bíztattak, hogy megvárnak. Az ezredes azonban el akarta őket küldeni, de Otto megmakacsolta magát. – Itt maradunk. Hangján világosan érződött, hogy nem tűr ellentmondást még az ezredestől sem. Szegény ezredes felnézett a nála egy fejjel magasabb ottóra, majd fejcsóváva dűnjögte. – Hááá, minden hiába, egyszerűen javíthatatlanok. Valamennyien egyformán javíthatatlanok. Betoltak a műtőbe, ahol végre megtudtam, mi is történt vele. A jobb kezem középső ujja eltört, egyúttal egy centiméterrel rövidebb is lett, mert az új hegy a körmömmel együtt leszakadt. Láttam, amikor a régi kötést leszették róla. A lábamon töménytelen vágott sebb keletkezett. Ez sem volt különösebben súlyos sérülés, bár elég sok vért vesztettem. Korházba szállításom fő oka azonban a fejsérülésem volt. Én ugyan a legnagyobb jó akarattal sem tudtam visszaemlékezni rá, hogy mikor szereztem, de egy cent is nyitott sebb tátongott rajta, a tömön kisebb repedés égtelenkedett, amely súlyos agyrázkódással járt együtt. A bajt még tetézte, hogy az ABRH negatív vércsoportba tartozom, ez pedig az egyik legritkább fajta, és a kórház nem rendelkezett ilyen vérrel. Az ujjamat összefoltozták, és a csuklómig sínbe a lábam pedig úgy be volt akár egy múmiájé. A fejemről leborotválták a hajamat, úgyhogy a sepp helyet leszámítva úgy nézett ki, mint egy mesztelen popsi. Aztán az egészre egy turbán tekertek. – Na, vagyunk fiacskám! szólalt meg munkája végeztével az ezredes. Ha pedig az engedélyem nélkül elhagyod a kórházat, nyolc napi fogdát kapsz tőlem, az erről szóló jelentést azon nyomban megírom és átadom a parancsnokodnak. Megértetted? Igenis, ezredes úr! Vigyétek, Jean! És meg ne próbáljatok kijátszani. Pontosan tudom, hogy nincs vele az egyenruhája. Adj neki egy liter nehéz bort, hogy megint vérkeringjen az ereibe. Hiába is tiltakoztam volna. Ha gyógyszer, hát legyen gyógyszer, gondoltam magamban. Kerekes ágyamon visszatoltak abba a kórterembe, amelyben néhány héttel korában is feküdtem. Tehát ismét egy fél századnyi fél kerültem egy szobába. Akkor még nem tudtam, hogy magam is négy napja lebegtem élet és halál között, és csak az ezredesnek köszönhettem az életemet. Valamilyen speciális injekciókezelést alkalmazott, ma sem tudom, hogy miért. Nem is nagyon érdekel. Ami elmúlt, elmúlt. Örültem, hogy élek. Hogy mennyire élek, azt az is bizonyítja, hogy írtózatos éjség fogott el, már pedig ez nem igen jellemzi a holtakat. Béla az ágyam szélére telepedett, és pazar húslevesse letetett meg. Péter, Ottó és Jónás a bal oldalamon álló székekre telepedett. Müller pedig az ágyam végénél átsorgott. Szemmel láthatóan alig várta, hogy valamit elmondhasson nekem. Felszólításomra bele is kezdett. Szombat délután mind a négy századot elsőfokú harckészültségbe helyezték. A Bendauti helyőrség két századást is. Egész este senki sem hagyhatta el a szobáját. Akinek vécére kellett mennie, engedélyt kellett kérnie. Még nekem is. Hát miért is ne? Vetettem közbe. Tehát talán külön vagy a többinél. Közben éreztem, hogy egyre inkább elfog a gyengeség, de megpróbáltam küzdeni ellene, és hagytam, hogy Müller zavartalanul folytassa elbeszélését. Szar helyzet volt, mert mindannyiunk kimenőjét visszavonták, csak azoknak volt szerencséjük, akik már előző este vagy szombaton idejébe elhúzták a csíkot. Engem pont akkor tartottak vissza, amikor ki akartam lépni a kapun. Kicsoda? Az öreg és a király. Épp akkor érkeztek egy zsippen, és rám kiáltottak, hogy azonnal forduljak vissza. Pedig éppen találkám volt. A kupiban? Pofa be! Mindenki dühöngött, hiszen a legtöbben kimenőre készülődtek. Csak ott várakoztunk, és senki sem mondott semmit, még a tisztjeink sem. Megpróbáltam kifaggatni a hadnagyunkat, de ő maga is dühös volt. Nyilván neki sem volt halvány sejtelmesem róla, hogy mi is történik. Az öreggel is megpróbáltam beszélni, ő azonban csak vigyorgott. Azt mondta, várjam ki a végét, hamarosan túl leszünk rajta, Reggeli meg ráérünk. Képzeld el ezt a pimasságot, de azért ő is idegesnek látszott. Röviddel este tíz előtt meghallottam, amit a századossal beszélgetett, aki megjérezte, remélem nem követünk el hibát. Az öreg meg csak nevetett. Évfél felé az emberek egy részének megengedték, hogy ruhástól lefeküdjenek. Negyed egykor az öreg jött be, és mindegyik szakaszparancsnoknak egy-egy város térképet adott. Még pesen fejezte, amikor a százados rontott be, és elkiáltotta magát. – Mindenki kifelé, mindenkit lelövök, aki két percen belül nincs kint – de közben egyetlen hangot se halljak. Miközben felhúztuk a magas szárú csizmát, már mindenki tudta, hogy zajtalanul kell mozognia. Az öreg a rádióálló máshoz rohadt. A mi szakaszunk pedig a király parancsnoksága alatt az Európai Negyedbe ment, és ott foglalt állást. Közvetlen közelünkben már elszabadult a pokol, össze-vissza lövöldöztek, ami egyébként már egész idő alatt a laktanyában is hallható volt. Aztán hirtelen nyolc kézigránát robbanást hallottunk. – Hat volt – helyesbitett Béla. – Ugyan tizenhárom vagy tizennégy – vélekedett Jónás. – Öt volt – mondta Péter. Megerőltettem az emlékezetemet. Egy gránátot hajítottam a falra. Egyet azon túlra, kettőt ők hajítottak be a házba, és egyet dobtam el vaktában. Péternek volt igaza. De nem szóltam, hagytam, hogy Müller folytassa a mondókáját. A teremben fekvő többi beteg is feszültem figyelt. Egy csapásra minden elcsendesedett, mi meg állást váltottunk. És tudod-e, hol találtuk magunkat? Nem én, feleltem, közben magamban azt mondta. Minden esetre nem nálam. Abban az utcában, ahol a századosunk lakik. Addigra már öt járőrjip és két betegszállítókocsi állt az utcában. A századosétó számított második házból a tábori csendőrök hordágyon hoztak ki valakit. A százados is abba a házba rohant be. Egy nőt vezetett ki belőle és bevitte őt a saját otthonába. Azonnal tudtam, hogy Müller Klodéról beszél, és izgatottan kérdeztem. Az a nő sebesült volt, Rudi. Nem, de mindenáron be akart menni a sebesülthoz, és folyton ezt kiáltotta: Ne hagy magamra drágán. És a százados mit szólt? Azt, azt nem tudom. De várj csak, valami ilyesmit. Gyilkos vagy, Pátrik. Méghozzá elég hangosan. Bármennyire is érdekelt az elbeszélés, képtelen voltam tovább leküzdeni az álmosságomat. Álmomban egy egész sonkát tartottam a kezemben, és valami állati mohósággal hatalmas falatokat haraptam le belőle. De sehogy sem tudtam jól lakni. Amikor felébredtem, rettenetesen éhes voltam. Zsám behozta az erőlevesen. Mielőtt elém rakhatta volna, megfenyegettem. Jean ha nem tűnszel azonnal a húsleveseddel, és nem hozol nekem rögtön egy tisztességes szelet sült húst, ide hívom a barátaimat. Meglepődve nézett rám, láthatóan örült a kívánságomnak és elsietett. – Eltöprengtem, vajon mennyit aludtam? – És a cimburáim már régen elmentek? – Nyilván holnap újra eljönnek. Eltűnőttem Müllerbe számolóján, és arra a következtetésre jutottam, hogy a király és az öreg teljes titokban tartotta a harcomat. Felőlem. A barátaim azonban biztosan faggatni fognak a sérülésemről. Eddig szerencsére még nem tették. Erre vonatkozólag az öregnek ki kellene valamit találnia, ha egyszer, Isten tudja miért, ennyire titokban akarják tartani. Jean- jött vissza egy túzás nélkül tenyérnyi sülte. Ha két-három napig egy-egy ilyen negyen marhányi sült húst fogyasztok el ebédre és vacsorára, biztosan hamar kiszabadulok majd innen. Jean közölte, hogy már délután fél háromban. Megkérdezte: mikor mentek el? Kik? Hát a haverjaim. Most senki sem volt nálad. Már-már kételkedni kezdtem az emlőkező tehetségemben. Álmodtam volna? Mire Jean mosolyogva felvilágosított. Az tegnap volt... 24 órát átaludtál. Elcsodálkoztam, főleg azért, mert ismét eluralkozott rajtam a fáradtság. Majdnem az egész ültet felfaltam, vörös ittam hozzá, még hallottam hogy Jean valamit a karácsony karatyol, aztán megint elnyomott a buzgóság. Utolsó gondolatom az volt, hogy talán altatót kevertek az ételembe. Ismét másnap délig aludtam. Némi erőlködéssel fel is tudtam ülni, és ekkor villant belém, hogy valóban karácsonyva. December 25-e. Még egy nap, gondoltam magamban, és már fel is kelhetek. Gyűlöltem, hogy maga tehetetlenként kezeljenek, amikor nem is vagyok az. A lábamat egészen jól tudtam mozgatni, semmi fájdalmat nem éreztem. Az ujjam is rendbe jön majd, mert ekkora kötést nem bírok elviselni. Csak nyugodtan öregem. A doktor mindössze azt akarta elérni ezzel a sok kötéssel, hogy ne szökt meg. Biztos, hogy a lábamon sincs annyi majd alaposan szemügyre kell vennem, holnap is kötést kell cserélniük. Így tűnődtem a helyzetemen, amíg Charles ragyogó képpel nem rontott a terembe, és nem közölte, hogy látogatóm lesz. Kicsoda csász? Azt nem tudom, de felhívtak és megkérdezték, hogy ébren vagy-e. Bolond vagy, még órákig is eltarthat, míg valaki jön. Azért nagyon köszönöm csász és örülök, hogy figyelmeztettél. Először az öreg és a király jött. Rendkívül komoly arccal léptek be, de mikor látták, hogy ülök, felderült a képük. Nem is tudtam, hogyan üdvözöljem őket, hát egyszerűen csak bólintottam, és az ágyam melletti két székre mutattam. Kellemes karácson csöpi, szólalt meg a százados. Viszonoztam jó kívánságait, és feszülten vártam, hogy megtudjak valamit a múltkori bevetésről. Nem annyira büszkeség, inkább kíváncsiság volt bennem. Nagyon szerettem volna megtudni például, hogyan sérült meg a fejem. Látogatóim azonban a nálam töltött fél alatt egyetlen szót sem szóltak a történtekről. Ehelyett olyasmit fecsegtek, hogy valami gépkocsi leset ért, amely még rosszabbul is végződhetett volna, ha az úti meg nem ment. Micsoda marhaság! Ezek ketten becsavarodtak. Úgy néztem rájuk, mint aki azt hiszi, hogy elment az eszük. Ők azonban komolyak maradtak. Lassacsán kezdtem felfogni viselkedésükkel azt akarják tudomásomra hozni, hogy továbbra is tartsam titokban a történteket. A király ez a vakkal vett tőlem búcsút. Viszont látásra, Kovács, legközelebb már az irodámban találkozunk. Az öreg még hozzátette. A cimboráid ma nem jöhetnek. Arra kértek, mondjam meg neked, hogy velünk együtt készültségben vannak aztán vigyorogva intett felém összeszorított töklével, mintha csak azt szeretné közölni velem, mennyire örül, hogy már jobb állapotban talált. Látogatásuk némi csalódást hagyott bennem. Nem azért, mert nem elégítették ki a kíváncsiságomat, inkább azért, mert nem hozták magukkal klodint. Ezernyi kérdés kínzott. Mi van a lányjal? Hol lehet most? Vigasztalan voltam. Ha elszakították tőlem, megnézhetik magukat, hiszen még korán sem ismernek. Egymást kergették a gondolatot a fejemben. Lelki szemeimmel láttam a királyt, amint a pokolbéli trónon sütögettem. Valami hasonló kínzást szántam az öregnek is, de még ennél is rosszabbat valamennyi arab számára, ha ebben az értelemben háborúban el kellett miattuk vesztenem a versenydíjamat. A délután egész további részében katasztrofális hangulatban voltam. Mindentől elment a kedvem. Ülőhelyzetemből mélyen visszasüppettem az ágyba, Közben a lábamat belevertem az ágy végébe, méghozzá olyan erővel, hogy a fájdalomra számítva akaratlanul is összerezzentem. Meglepetésemre azonban szinte semmi sem éreztem. Uh -huh, itt valami nem stimmel. Szándékosan újból belerúgtam az ágy végébe. Semmi. Még egyszer, megint semmi. Úgy látszik a lábam már meggyógyult. Körülnéztem a korteremben, láttam, hogy senki sem figyelre. Hát eltűntem a takaró alatt. Felhúztam mindkét lábamat, és meglazítottam a kötést a jobb lábamon. Kezdetben nagyon óvatos voltam, amikor azonban a sarkamhoz értem, egyetlen rántással lehúztam a kötést. De csak úgy lejön, mintha a papucsomat húznám le. Néhány pillanatig mozdulatlanul feküdtem ott, mint valami hulla, és vártam a fájdalmat. De az csak nem jött. Tehát a lábamnak már nincs semmi baja. Az ezredes összees szőt ellenem az öreggel meg a királlyal. Mindenféle trükkel itt akarnak tartani ezek a cselszövők. Hülyének néznek. Eszembe sem jutott, hogy voltak éppen jót akarnak nekem, és méregbe gurultam. Most már a bal kényszer mamuszomat is lehúztam, s a bokán belső része alatt húzódó egyik éren három apró, már behegget varratot tapogattam ki. Mindkét talpamon néhány karculás nyoma látszott, de sehol semmi sebb hely. Szóval semmi, ami ilyen vastag kötést tett volna szükségessé. Na te idióta! Jól csőbe húztak. Újra felhúztam a mamuszomat, és vigyorogva bújtam elő a takaró alól. Majd körülnéztem a teremben. Szobatársaim többsége ébren volt. Egyesek kíváncsi pillantásokat vetettek rám. Arcukló lerít, hogy szeretnének megkérdezni, mit is csináltam a takaró alatt, de egyikük sem merte megtenni. Nagyot szusszantam, esteli torokkal elbődültem. Zsán! Életemben nem láttam még ilyen rémült pofákat. Megvoltam róla győződve, hogy rövidesen áthelyeznek innen, ha pedig nem, majd én gondoskodom róla. Zsán szakadva rohant be, nyomában az ezredessel. Két dőn néztek rám, de látszott, hogy bosszusak. Szárnom kell, közöltem szándékos közönösséggel, pedig nem ilyennek ismertek. El is csodálkoztak, de mielőtt összeszedhették volna magukat, folytatta. Látni se akarok semmiféle csát vagy szarostálat. Mivel pedig nem tudok járni, ki kell cipelnetek a klozetra, különben az ágyba csinálok. Kicsit sajnáltam ugyan de úgy éreztem, hogy rászolgált némi büntetésre, hiszen régi ismerősként titokban felvilágosíthatott volna a csalásról. Az ezredes bólintott Zsant felé majd sűrű felcsóválások között távozott. Zsám megállt az ágyam mellett, egy szót sem kinyögni. Csász is bejött, és megkérdezte, mi történt. Csípkedjétek magatokat, förmettem rájuk, mert mindjárt elkezdem. Közben úgy tettem, mintha már is nyomnék. Aztán minden villám gyorsan történt. Jobbról-barról mellém álltak, kezüket tűzoltófogással összekulcsolták a fenekem alatt, felemeltek, és én meg a nyakukba kapaszkodtam. Két perc múlva már a szoba egyik sarkából nyíló vécén találtam magam. A hirtelen mozgástól egy pillanatra elsötétült előttem a világ, ez azonban hamar elmúlt, mintha fátyol hullott volna le a szememről. Eredetileg nem is szándékoztam a szükségemet végezni, de ha már itt voltam, ezt is elintéztem. Közben újabb büntetést szeltem ki Zsán árulásáért. Elordítottam magam. Zsán! Feltépte az ajtót. Én meg szétraktam a lábam, és Pimasz vigyorral ráparancsoltam. Segtörlés! Nem tudom, mi késztette rá, az el, hogy fél a barátaimtól, vagy talán a remélt bóra való, a kelletlenül is, de megtette. Amikor két ápolón vissza akart vinni, megszólaltam. Még egyszer kell. Jean dühösen rám csapta az ajtót, mire majdnem felnevettem, de uralkodtam magamon. Ezúttal nem az a szándékvezéret, hogy felbosszantsem ápolóimat. Egyszerűen csak meg akartam próbálni, hogy meg tudok-e állni a saját lábamon, anélkül, hogy valaki látná. Az első és a második kísérlet sikertelen volt, de a harmadik, amelynél behunytam a szemem, már sikerült. Egy ideig úgy éreztem, hogy a fejem cserben hagy, a térdem reszketett. Valaki kopogtatott az ajtón. Először azt hittem, hogy a koponyámban dörömből valami, így csak hangos nyögéssel reagáltam rá. Az illető most már hangosabban kopogtatott, mire megvilágosult előttem, hogy nem a fejemben van a baj. Egy pillanat! Kiáltottam vissza, és egész lassan kinyitottam a szemem. Látásom kitisztult, már a térdem sem remegett. Megpróbálkoztam néhány lépéssel és két guggolással. Már csak enyhe főfájást éreztem. Kinyitottam az ajtót, és a saját lábamon lépkedtem vissza az ágyamhoz. Megdöbbent tekintetek kísértek, aligha csupán az Ádám kosztümőm miatt. A lábamon lévő kötések ettől fogva már valóban csak papucs szerepét töltötték be. A két klózetos márvány szobor rámerett. Tátott szája láltott, míg rájuk nem szóltam. Jean, te áruló! Gyere csak ide! Leült az ágyamra. Közele! Előrehajolt, én meg szinte súgva mondta. Amit most fogsz hallani, az szigorúan bizalmas. Bal kezét az égnek emelte, jobbját a szívére tette, és teljes titoktartást ígért. Rákeztem. Az egyenruhám elégett. A tartalma nálunk van. Ide vele. Felragyogott a szeme, tehát mégiscsak a borra való jár az eszébe. És elsietett. Császhoz fordultam. Megéheztem, Csász. De hiszen ebédeltél? De már szarni is voltam. A, -a szakács pihenőt tart. Én azonban kitartottam a kívánságom mellett. Végül Csász beadta a derekát. Miközben ápolóim távol voltak, folyton a cimboráimon és Klaudinon járt az eszem. Zsán egy kis szatyóral tért vissza. Idadta. Én kiürítettem, és megtaláltam a levértárcámat, a zsebkendőimet, a varrókészletemet, meg a pénztárcámat. Köszönöm, rendben van, bocsátottam útjára Zsant, aki nyilván borra valóra számított. Éppen ezért kicsit csalódottan húzta a csíkot. Az ezredjelvényemet és a fésümet is megtaláltam, bár az utóbbira egyelőre nem igaz lesz szükségem. Kinyitottam a levértárcámat. Megtaláltam benne az igazolványomat, meg a pénzemet és még mit pillantottam meg benne? A kimaradási engedélyemet. Zsán! Üvöltöttem ezen a délután már harmadszor, de olyan erővel, hogy a fejem is belefájdult. Michel főfelügyelő jutott az eszembe, és önkéntelenül elnevettem magam. Beteg nyilván azt hitték, a balesettől meghibbantam. Szegény meggyötölt ápolom besietett, és kijelentette. Most már kisem mozdulok többet ebből a korteremből. Minden más szolgálataló felmentettek, úgyhogy reggel hatig ráérek. Jól van, Zsam, ez szerint azonnal a szolgálatomba fogadlak. Egyenruhát nem tudok szerezni neked. Egyébként mindent megkapsz, amit csak kívánsz. Két tükörre van szükségem, de előbb még egy kérdés. Mikor esedékes a legközelebbi vizit? Pár perc múlva, mondta, miután egy pillantást vetett az órájára. És mennyi lesz az idő pár perc múlva? Közben azon tűnődtem, hol hagyhattam el az órámat. – Fél hét. – Jó, akkor hozd a tükröket. Szó nélkül engedelmeskedett. Elég hamar megtanulta, hogy ne tegyen fel felesleges kérdéseket. Jó légionárius lett volna belőle, gondoltam magamban. Csász egy ételes tállal jött vissza. Felemelte a fedelét, hogy beleszagolhassak. – Vagdalt fel! – utasítottam. Egy tette a tálat, a zsebéből pedig evőeszközt, meg egy üveg bort halászott elő. Tiltakozni kezdtem: Semmi bor, Charles, túl magas a vérnyomásom! Ebben a pillanatban lépett be az ezredes néhány eddig ismeretlen asszisztens kíséretében. Az ezredes az egyik kis és kísérő fülébe súgott valamit, miközben rámutatott. Mindketten hamiskásan elmosolyodtak és közelebb léptek hozzá. Charles a villahegyén egy falat bárány dugott a számba, én pedig rágás közben az orvosokra vigyorogtam, és úgy tettem, mintha nem is sejtettem volna, hogy most jönnek vizitre. Persze közben alig vártam, hogy Jean meghozza a tükröket. Miközben a teljes képű elkezdte letekerni a fejemen lévő kötést, eltátottam a szám, bekaptam a következő falatot, és szakadatlan rágás közben a főorvosra vigyorogtam. A szemem sarkából megláttam, hogy Jean jelent meg az ajtóban, Hónap alatt két toalett tükörrel. Mielőtt úgy döntött volna, hogy inkább eltűnik, rászóltam, hogy jöjjön csak. Ez aztán már mindennek a teteje, csodálkozott rá jean az ezredes. Úgy van, helyeseltem. Az egyiket felülre, a másikat alúra. Az ezredes nevetett. Jean pedig az egyik tükröt az ülembe, a másikat pedig a fejem fölé tartotta, amelyet időközben a teljes képű már teljesen megszabadított a kötéstől. Csupán egy tíz is tapaszt láttam. – Doktor úr! – szólaltam meg, de mielőtt folytathattam volna, ő egyetlen rántással már le is tépte a tapaszt. Hogy eltitkoljam a rámtörő fájdalmat, gyorsan bekaptam egy újabb falatot a báránysültből és derekasan rágni kezdtem. Így megint sikerült pimaszul vigyorognom. Az öreg orvos némi csalódással nézett vissza rám. – Valami mást kellene kitalálnod a puskám? – Megnéztem a fejem a tükörbe. Na, nézd csak, nem is fest olyan rémesen. Egész jó, csak acélsisakot ne kelljen rátennem. Zsánhoz fordultam. Jól van, visszaszerelheted a tükröket, ahhoz nekem még néhány újságot mielőtt aludni mész. A teljes képű új tapaszt, hintőport, kötést rakott a fejemre. Mielőtt újra kitáltottam a számat, és Charles is megtette a kötelességét, néhány perc alatt új, most már lazább turbánt kaptam kellemes karácsony, doktor úr! Javíthatatlan! Ismételte, ki tudja hanyatszor kedvenc szava járását. Persze a fejrázás sem maradt el. Egy ideig nem láttok engem viszont a kórházatokban összeesküvő banda. Charles új falatot nyújtott felém, én meg ráfürmettem Kap le, nem is vagyok éhes. Küld ide nekem, zsank, mielőtt eltűnne. Fogd ezt, Charles. Kétezer frankot adtam neki, és kellemes karácsonyt kívántam kellemes karácsonyt! Üdv a légiónak! Viszonozta. Az átszomszédomnak, aki már régóta a boros üvegemmel szemezett, odabólintottam. Egészségedre, fiacskán. Egyáltalán nem zavartattam magam attól a ténytől, hogy legalább öt évvel idősebb volt nálam. Nem kellett soká várnom. Jean érkezett jókedvűen. Charles már nyilván megmutatta neki, milyen ajándékot kapott tőlem. Jean, mondtam neki, szükségem lenne a rádiósra. Hozzom magával egy táviratblokkot és golyóstollat is. Jól megsacoltam méreteit, aztán így folytattam. – valami fehér nemű, csak tudsz nekem szerezni, ha már sem egyenruhát, sem pizsamát nem hordhatok. – Hozok. Öt perc múlva megjelent a rádiós. Üdvözölt és mellém ült az ágyra. – Megkérdeztem, ki van ma este szolgálatban a főállomásom? – Kronenburg. – felelte. – Akkor jó, őt ismerem. Kezembe vettem a blokkot és ráférkantottam. Szigorúan titkos, Stop. A hatalomnak honvágya van, stopp. Egyenruha kéznél, Stop. Körülbelül a kísértetek órájában, Stop. Elmondtam a kérésemet a rádiósnak. Légy szíves, gondoskodj róla, hogy a cimboráim megkapják az üzenetet. Oké, okay, a vétel nyugtázásáról zsanótján tájékoztatlak. Köszönöm neked. Jól van, felejtsd el. Hosszabb néztem utána. Rendes fickó, és minden hájjal megkent kiváló rádiós. Ah-ah, uh -huh, azt már nem, sohasem fogom elfelejteni, ezt megígérhetem. Mormoltam halka, nehogy meghallja. Az átszomszédom közben egyre vörösebb lett a bortól, a nyelve is kilógott. Szerencsére nem engem boldogított a meséivel, mert nehezen bírtam volna idegekkel a hőstetteiről szóló dicsekvését. Csak egyszer szólt hozzám, amikor közölte, hogy ő nem valami ártalmatlan gépkocsi balesetnél szerezte a sérüléseit, mint én. Szívem szerint visszavettem volna ettől a lotaringiai falubolondjától a boromat, és a VZ-be öntöttem volna. Nyílt az ajtó, és Jean lépett be rajta töprengő arccal. Nagyszerű, gondoltam magamban. Hét jön az egyenruhám, amely minden bizonynal legalábbis valamennyire tovább segít. Persze Jean mit sem sejtett a terveimről. Ő csupán a kért alsóneműt hozta meg. Én azonban már kiterveltem, hogyan fogok tőle egyenruhát szerezni. Ebbe a terve beleillett az is, hogy most megkérdeztem Zsant. Nem inna-e velem valamit? Örömmel vágta rá felderülve. És mit innál? Felőlem akár egy üvegpernó is lehet. Szemében megcsillant az öröm. Karján megpillantottam az óráját, és eszembe jutott, hogy elveszítettem az enyémet. Miután felettép terhesnek éreztem, hogy folyton mástól kell megkérdeznem az időt, felvetettem neki. – Mondd csak, mennyibe kerül az órá? – Ó, ez egy egészen olcsó ketyegő. – Nekem úgy is tetszik, ha olcsó. Előhúztam 5000 frankot, és meglebegtettem az óra előtt. A pénzt egy szempillantás alatt teltette, és már is a karomon volt az óra. – Mennyit? – kérdeztem a tervezett italra gondolva. Csodálkozó tekintetére meg is magyaráztam. A Pernó 850 frankot. Jó, akkor hozzá két üveggel. Meg egy pár zoknit is. Nagy méretűt? 42-est? Akkor az enyém is jó lesz. Meg a cipőd is jó lesz. Gondoltam kaján vigyorral, miközben kiment. <gül> Szegény zsám. Fél tízkor eloltották a villanyt. Mamusz le, alsó nadrág fel. Mamusz vissza a helyére, trikó fel. Mindez egy pillanat műve volt. A rádiós is megküldte már a választáviratot. Szigorúan titkos stop. Sürgős stop. Hullaszállító készellétben stop. Sétapácsa és esernyő is stop. Célgöm stop. Abrak stop. Tojás stop. Sekfej stop. Aláírás Kronenburg stop. Barátaim tehát reagáltak egyenruháról, fegyverről, sisakról, lőszerről. Sőt, még kézigránatokról is gondoskodtak a számomra. De előbb még a kórházból ki, a laktanyába pedig be kellett jutnom. Ehhez volt szükségem Jean egyenruhájára. Azután már csak el kellett intéznem, hogy valamelyik járőrkocsi magával vigyem. Jó kis meglepetés lesz, meglazítottam a turbánomat. Fájt a szívem szegény főorvosért, de hát nem tudhatta, hogy allergiás vagyok a kórházszagra. Hamarosan előkerült a kapzsizsalm. Tulajdonképpen meg is értettem a pénzsóvárságát, hiszen egy katona mindössze 600 frank zsoldot kap havonta. Méghozzá 27 hónapig. Úgyhogy a fejét is kénytelen volt kockáztatni, ha Franciaországban valami olcsó citromféléhez szeretett volna hozzáütni. Minden háborút gyűlöltem. Persze még inkább a felelősöket, akik egymás ellen uszítottak minket. Nem szegném meg az eskümet, de a harcot sem fogom keresni. Inkább csak a túlélésért szándékozom harcolni. Én ezt egyáltalán nem tekintettem gyávaságnak, hiszen a saját életünkért vívott harcoz is bátorság kell. Igazán gyáva csak az, aki félelmében a lehetséges segítséget is megtagadja a honfitársaitól, és inkább végignézi a halálokat, csak ne kelljen semmit kockáztatni. Ámodozol? Te vagy az, Zsang. Ugye itt maradsz egy kicsit? Persze, te üvöltős akár. Azt hiszed, sok kedvem van ahhoz, hogy a teordításod után egész éjjel a többi beteget nyugtatgassam? Nem, barátom, akkor már inkább pernot iszom veled. Legalább két napot átalszul utána, és nekem nyugtom lesz tőled. Hát, ez megtörténhet. Na, nyisd már ki az első üveget. Közben pedig ezt gondoltam magamban. Csodálkozni fogsz, csak ki a végét. Kellemes karácsonyt kívántam neki, aztán higítás nélkül tisztán nagyot húztunk az üvegből. Minden oké? Okay? Oké, okay, üdv a légiónak. Jean vigyorgott. Lelki szemeivel már részegnek látott. Szegény fickó, nem sejtett semmit a terveimről. Mondd csak, barátom, Érdeklődtem mivás közben. Erre felé is jár az őrjárat? Hát persze, hogy is képzelted másképp. Szabály szerint minden órakor kellene megjelenniük, de ritkán pontosak. Többnyire negyedkor vagy félkor húznak el előttünk. Miért, kérded? Há, csak úgy. Ha egyszer én is iszom, te is húz bele egy jót. Ezzel feléje nyújtottam az üveget. Jean először eloltotta a villant, ami szintén jól jött nekem. A sötétben nem láthatta, hogy egy cseppet sem iszom abból az undorító lögyből, hanem ő egyedül cusclízza ki az egész üveget. Hamarosan már botladozó nyelvel kezdett különféle ostobaságokat fecsegni. Számomra elérkezett a cselekvés pillanata. Leúztam kényszerpapucsaimat, és suttogva felvetettem neki. – Te, Zsán, ne tréfáljuk meg császt! – De, de, de, dadogta. – Tudod mit? – Nem. – Te leveted a köpenyedet és az egyenruhádat. Bebújsz a helyemre az ágyba. Én meg felveszem a cuccaidat, és szóló császnak, hogy a légionárius meghalt. – jó, jó, jó vicc lesz! De mennyire? Erre segítek neked. A többi már gyorsan ment. Szerepet cseréltünk, majd a fejére húztam a takarómat, hogy a papucsai kikandikáljanak. Zsang kifejezetten meg is kért, hogy láthatóak legyenek. Így áll még egy kortyot, javasoltam. A p no, nagyon finom. Várj csak reggelig, amikor majd vizet iszol ha ugyanis az ember ánizsos italra vizet iszik, azonnal újra tökrészeg lesz tőle. És ez az állapot néhány napig is eltart. Sajnáltam a jó professzorulat, mert néhány napig valamilyen helyettest kell keresnie Jean pótlására. Mindenhol mimat magamhoz vettem. Felöltöztem Jean tengerész gyalogos egyenruhájába, és kereket oldottam. A rádiós úgy bámult rám, mintha kísértetet látna, és megleped a dokta. A, a, a kötésed elvesztetted? A turbánomra gondolsz? Nem, csak elcseréltem Zsan ruhájáért. De sajnos nincs időm részletesen megmagyarázni. Adj egy tollat. A százados által aláírt, de ki nem töltött kimaradási engedélyemre beírtam 59.12.25-től, azaz szombattól, 59.12.27-én 6 óráig. Aztán megint a rádióshoz fordultam. Egy újabb távmondatom lenne. Hulla érkezik. stop. Kb. 20 perc. stop. Még mindig Kronenburg van szolgálatban? Igen, éjfélig. Mi jól van? Akkor a legközelebbi viszontlástásig. Itt van Jean Köppenye. Ez az üveg meg a tiéd. Motorzúgást hallottam kívülről, tehát gyorsan elbúcsúztam. Salut. Salut la lesz.